ون مونږ د کمستانو پغور را کو د مریکانو ډگانانست نندې بد بختو عملان ورتهثابت تکه چ هو مونږ د مریککانو ډاگانی ځکه س کې ور سره ده امریکای تنخاره ک امریکای پیسه کو مریکای وپک را امریکای جه ت جوړه مریکای زارارت را کوئ مریکای م بونیر حمایت کوي مریکای پرسمت بې پیشژنی مریکان لاس را کوئ امریکایو تیارې په سره باې ولاړی دي د مریکو بانک اقتصاد نه ترشه ولاړ ده اوس پیسې رکي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 په غو باندې زه د کفر مقابله کو په غو زه د خارجي نظریات او د وارد شوو نظریات او مقابله کو پلو په غو ولم په غو باندې زه د دیموکراسي مخنيول په غو ولم د هيومنزم مخنيول په غو د کفر د مختلف انواو د کفر د فلسفو د کفر د فرنګونو د کفر د نظریات د کفر د تبلیغات د کفر د د دې مخنيول په باندې غو ولم نو په دې خپل درس کې ګوري خپلم خپل ځان سره حساب وکاو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 چدې یو چا په خلاف جنگوی نو دام ورته و چې د حکم څه شې ده د کافر ده کدي مسلمان ده ک مسلمان ده خبره ولا نور سره مني او ک کافر ده ولی بصراحت باندې خلکو توای نشې ده کافر ده ک زنديق ده ورته و شرعي حکم خلکو توشي خلکو لزهنه وسوسه لري شي کو په متانت په پوره اطمینان باندې و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 اغه چ حکیمت دي بشر حق غنی دي الله حق نه غنی دي ول اس حق غنی اغه چ نظام ده شریعت اراده او ده شریعت ده خوخ مطابق نه وه په مقدمه کې لري کله شه دي, دي, دي ول اس پر اراده ولا نظام ول چې څغوار یا الله چې څغوار یا غنه شریعت چې څغوار یا غنه ول اس چې څغوار یا غنه دا ټول اغه چې په غر کې داخپل معناګان لري که چ کل د سو مذاکرات او شکلو د خبر هم را شي چې اولله خبره کوي و چې سووله به کې په کوم شر قان ساسی به نه او چې کله ډیر فشارو بندې را شي بیا چې اول دو فصلونه به نه تدلیدي د حکوو کم دو اول فصلونه چې دي؟ دا دوه به تدلی. نو خبره دا د وروو چې سرراحت په کار دی خبره کول په کار ده خپلی نیم ګرتیا ته ګوت نیول ده.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 دا یو خلل دی خلل دا خلل ول پیخی زکه من غدلتم مفاهیم نه لرو کلی خالد خالي منګ یواز په سېدل یو په شکل باندې ځان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 ځنګريزان تراتک پورې پهن باندې چا حکومت رانیو انسمانان حکومت رانیو अंग्रेज لړ دغه نو سدای هندوان ته وروس پاره تر اوسه پورې دلته د 200 ملیون نزیات مسلمانان غسیږي نو دا هم یو ډول په اسلامي نړۍ کې شامل دی او بیا داسره د اقداف افغانستان د پاکستان د دي خطبه د منځنه یا سیاهي ودو ندی بلکې دا د چین د غربي سیمه چګوري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 نو یو له مملکتونو د یو د وړ دلته نو د منز منځځه د ګوري د عالم اسلام سمان ته ور د دسه د عالم اسلام اوس په دغه عالم اسلام کې کوم کشش پروت دی چې دا ورته روان دي له هر او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 وصلت امضي زجند الباسق سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك